«Я-я, синку!» Таке показують у бабських серіалах, а між мужчинами сентименти настільки примітивного кшталту не личать. Після коротких привітань і зовсім короткої розмови на вулиці батько повів його в ресторан. «Давай пообідаємо, сину! Ти з навчання, та й я сьогодні ще не мав рісочки у роті!» Розмова не клеїлась. Навіть калишок вина, який налив батько, і Дмитро рішуче вихилив за зустріч, не дуже допоміг. Голова закрутилась, все стало розмитим і незрозумілим, зате дуже чітко сприймались батькові слова. Кожне було переконливим і справедливим. Батько умів переконувати. Ще б це ж його батько. Хоч би що там говорили жінки, хоч би як звинувачували чоловіка, з яким розлучились, Дмитро все одно знав. Його батько хороший. Просто тому, що він його. Мама, щоправда, ніколи не нарікала, не розповідала, що там між ними трапилось. Намагалась навіть не згадувати, існувала невисловлена домовленість, не запитувати, щоб не відповідати. Про батька згадувала інколи бабуся, зазвичай лихим і не тихим словом. Нарікала, що не дає про себе знати і нічим йому синові не допомагає. Дід у таких випадках зітхав і починав буркотіти щось про свою провину. Це був єдиний випадок, коли він визнавав, що бодай щось у житті зробив не так. Та Дмитро чекав. З дитинства чекав цієї зустрічі. І він перечував, що одного щасливого дня тато з'явиться – Прийде до нього, вони сядуть, поговорять, як личить чоловікам. Розмова вийшла справді чоловічою. Який у нього батько? Таких, як він, більше немає. Він все пояснив, і все було правильно. Ким я був тоді, сину? Безробітним. Мені соромно було приходити, з'являтися тобі на очі. «Що я міг тобі дати?» «Довелося виїхати з міста. Допомогли старі друзі. Знайшов роботу в Києві. Життя потроху почало налагоджуватись. Не так, щоб дуже, але...» «Зараз з'явилася можливість виїхати у Сполучені Штати. Я вже все придумав, усе зважив. Виїду, влаштуюсь, обживуся трохи, а потім заберу тебе. Будеш вчитись у коледжі». «Займатися спортом? Ти ж у мене спортсмен!» «Звідки ви знаєте?» «Я стежив за тобою, за твоїми успіхами!» «Стежив та намагався не потрапляти тобі на очі!» «Ви ж були у Києві, не зрозумів Дмитрик!» «Я висловив фігурально. стежили інші люди і повідомляли мені!» «Які люди?» «Дмитрові не дуже подобалася ця детективна історія!» «Які люди? Мої родичі? Мама? Сестра?» «Невже ти думаєш, що їм байдуже? Як росте мій син?» «А чому ви вирішили прийти саме зараз?» «Щоб побачити тебе» «Запропонувати план твого майбутнього навчання за кордоном» «Ти ж володієш англійською, так?» «Вчишся у спеціалізованій школі» «Посилено вивчай мову» «Навчатись в Америці непросто» Але виникають певні проблеми. Для того, щоб мене випустили за межі країни, твоя мати мусить підписати один папір про те, що вона згодна і не має до мене претензій. А вона що, не хоче? Та вона не проти, але цей чоловік, який зустрічається з твоєю мамою, він заперечує, навчає її, як перешкодити. Яке він має право? От, власне, яке він має право – це ж для усіх буде добре. Я влаштуюся, зароблятиму гроші, надсилатиму тобі. Але не мамі, а тобі особисто, розумієш? Щоб ти мав гроші свої, власні. Якщо надсилати мамі, думаю, вони опиняться в руках цього її, ну, бойфренда, чи як би це сказати. І хто його знає, як він ними порядкуватиме. А я хочу, щоб мої гроші були твоїми, і більше ніхто не мав на них права. Це справедливо? Цілком. Очі у Дмитра загорілися. Мати власні гроші.